І смерть сказав і зробив крок за двері. У нужнику світло було яскраве, і відпочинковий майданчик з парковкою яскраво освітлювався, але в закутку між двома туалетами було темно. На мить він не мов осліп, і саме в цю мить удар в спину під потилицею штовхнув його бігом уперед. Він встиг зробити два кроки, але об щось перечепився, чи не об чиюсь ногу, і впав крижем, розчепірившись на бетоні. Без ніякої затримки чийсь чобіт вгатив його у стегно, і великий м'яз від запакованої у сині джинси дупи і аж до попереку немов паралізувало. Він смикнувся повсти. Голос понад ним промовив. Не рухайся, Лі. У мене в руці залізна монтувалка. Лежи на череві, бо інакше я відіб'ю тобі голову. Лі залишився лежати з простягнутими вперед руками. Це виглядало ледь незворушливо. Елен, виходьте сюди, промовив голос чоловіка, який його щойно вдарив. У нас нема часу на дурниці, виходьте сюди, мерщій. Зависла пауза. Потім почувся тремтячий голос тупої курви. Ви його не поранили? Не робіть йому шкоди. З ним усе добре, але якщо ви зараз же не вийдете, я йому такої ж шкоди нароблю, просто мушу. Далі пауза, а тоді і ви в цьому будете ви. А машина так і не припиняє подавати в ніч монотонні сигнали «бе-бе-бе». Ліс пробував трохи повернути голову, боляче. Чим цей мудак його вдарив? Чи він казав щось про залізну монтувалку? Важко пригадати. Лі знову отримав удар чоботом під зад. Він вискнув і знову ткнувся головою в бетон. «Виходьте, леді, бо я розвалю йому голову. У мене зараз нема вибору». Голос її почувся ближче. Ще не твердий, проте в ньому вже чулося обурення. «Навіщо ви це зробили? Ви не мусили цього робити?» «Я викликав поліцію по-мобільному», – промовив чоловік, що стояв над Лі. Патрульний прийняв дзвінок на 140-й милі. «Отже ми маємо 10 хвилин, можливо, трохи менше. Містер Лі-Лі, ключі від машини у вас чи в неї?» Лі потребував часу, щоб згадати. «У неї», – нарешті промовив він. Вона казала, що я занадто п'яний, щоб вести машину. Чудово, Елен, ідіть туди, сідайте у ваш крузер і рушайте геть. Їдьте, поки не дістанетеся Лейк-Сіті. І якщо у вашій голові є хоча б стільки ж мозку, скільки Господь подарував качці, ви також не будете озиратися». «Я не залишу його тут з вами!» Вона вже говорила насправді сердито. «Тим більше, коли у вас в руках ота штука. Робіть, що наказано!» Їдьте зараз же, а то я відмантулю його капітально. Ви головоріз! Чоловік зареготав, і цей його сміх налякав Лі більше, ніж слова, які той вимовляв. Рахую до тридцяти. Якщо ви до того не від'їдете звідси у південному напрямку, я знесу йому голову з плечей, відіб'ю її, як кульку в гольфі. Ви не можете? Роби, що сказано, Елен, роби, любе. Ви чули його? Промовив чоловік. Наш великий іграшковий ведмедик бажає вам щасливої дороги. Якщо вам схочеться, щоб він продовжив добивати вас і вашу дитину, завтра ввечері не маю нічого проти. Мене не буде поряд завтра ввечері. Але зараз ви мене вже затрахали. Пішла геть тупорила, вороши своєю сракою». Таку команду вона розуміла, ще й подано добре знайомою їй мовою, тож Лі побачив зі своєї пригніченої лінії погляду, як повз нього промайнули її голі ноги в сандаліях. Чоловік, що його завалив, почав голосно рахувати. Один, два, три, чотири. Поспішай же в біса, завела в Лі, і знову йому дісталося чобутом по дупі, але вже не вдарило, а хіба гойднуло. Але все одно боляче. А тим часом б б б лунало далеко в ніч, воруши своєю сракою. Тут вже її сандалії залопотіли. Поряд із нею побігла її тінь. Чоловік дорахував до 20, коли завелася швейна машинка, що правила крузеру за двигун. І до 30, коли Лі побачив хвостові вогні машини, яка почала заткувати на паркінгу. Лі очікував, що зараз його почнуть бити, і попустився, коли цього не сталося. Потім Крузер повернув на виїзну алею, і звук двигуна почав стихати, а тоді чоловік, що стояв над ним, промовив дещо невпевнено. Отже, промовив чоловік, котрий завалив його. «Що мені тепер робити з тобою?» «Не бийте мене!» – подав голос Лі. «Не бийте мене, містере!» Коли зникли з очей вогні Крузера, Гарден перекинув з однієї руки до іншої монтувалку. Долоні в нього спітніли, і він її ледь не впустив. Недобре вийшло би. Залізний важель, впавши голосно б дзв'якнув об бетон, і Лі підхопився би в мент. Не такий він здоровий, як уявляв собі Дикстра, але небезпечний, він уже довів це. А як же небезпечний для вагітних жінок? Проте не варто так гадати. Якщо він дозволить хлопчику Лі-Лі скочити на рівні, розпочнеться абсолютно інша гра». Він відчув, як Дикстра починає заткувати, намагається подискутувати на цю, а далі Лебонь і на інші теми. Гарден відштовхнув його. Не той час і не те місце для розпотякування університетського лектора. «Отже, що мені тепер робити з тобою?» – поставив він питання, що прозвучало непевно. «Не бийте мене», – промовив чоловік, що лежав долі. Він носив окуляри. Це був великий сюрприз». Ні Дикстра, ні Гарден не уявляли собі його в окулярах. «Не бийте мене, містере!» «Є ідея!» Дикстра наразі сказав би, «У мене народилася ідея!» «Знімай окуляри і клади поряд на землю!» «Навіщо?» «Не потякай, роби, що кажуть!» Лі одягнений у вицвілі голубі Лівайси та сорочку в стилі вестерн, тепер її край виліз на спині з-за пояса і прикривав йому сідниці, торкнувся своїх окулярів у тонкій металевій оправі правою рукою. «Ні, давай іншою рукою». «Чому?» «Не питай мене, роби, що кажуть. Знімай окуляри лівою рукою». Лі зняв свої чудернацькі крихкі окуляри і поклав їх на бетон. Гарден моментально на них наступив каблуком чобота. Почулися неголосний тріск і делікатний риб скла. «Навіщо ви це зробили?» – схлипнув Лі. «А ти як, думаєш, навіщо? У тебе є пістолет чи є ще якась зброя?» «Ні, на Бога, ні!» І Гарден йому повірив. Якщо б він мав зброю, це міг бути хіба якийсь карабін на алігаторів, і лежав би він у багажнику його крузера. Але і це не було на нього схоже. Стоячи на дворі біля жіночої вбиральні, Дикстра уявляв собі там якогось здоровання роботягу. Цей же парубок виглядав, як якийсь бухгалтер, який хіба що тричі на тиждень качається у тренажерному залі «Голдс Джим». «Я зараз збираюся піти до своєї машини», – сказав Гарден, – «вимкнути тривогу і поїхати геть». «А вже ж, а вже ж, це саме те, що…» Гарден примусив його замовкнути, знову поставивши йому чобіт на задницю. І погойдував ним цього разу більш загрозливо. «Чому б тобі не стулити пельку?» «Як, до речі, гадаєш, що це ти тут щойно творив?» «Навчав ту курву, аби...» Гардин вгатив йому по стегну ледь не щосили, лише в останню секунду трохи пом'якшивши удар. «Трішечки». Лі заволав від болю і страху. Гардина стривожило те, що він щойно зробив, і як він це зробив, абсолютно бездумно. Ще сильніше його стривожило те, що йому хотілося це повторити, але вдарити дужче. Йому сподобався крик болю і страху, і хотілося почути його знову. То чи дуже він відрізняється від оцього лізі-сральні, котрий лежить отут, і чітка тінь, що спадає від будівлі, перекреслює по діагоналі йому спину. Схоже, що не дуже. Ну то й що? Питання було нудним, на кшталт «Ваша улюблена телепередача». На думку спало цікавіше. Постало питання, наскільки різко він зможе вдарити свого друзяку Лілі -Лі в ліве вухо, при цьому не жертвуючи точністю на користь сили. Просто у вухо, з носака. Який при цім буде звук, йому теж цікаво було б почути. Приємний, напевне. Звісно, таким чином він може вбити цього чоловіка. Та чи велика буде втрата для світу? І хто про це взнає? Елен? До дідька її. «Краще тобі столити пельку, мій друже», – сказав Гарден. «Зараз для тебе це найкраща модель поведінки. Просто заткни пельку, а коли сюди добереться патрульний, можеш розповісти йому все, що тобі виродку забажається». «Чому ви вже не поїдете? Їдьте собі і залиште мене у спокої. Ви мої окуляри. Хіба цього мало?» «Ні», – щиро відповів Гарден. На секунду він замислився. «Знаєш що?» не став питати в нього що. «Я повільно піду до своєї машини. Можеш встати і піти вслід за мною, якщо хочеш. Ми завершимо справу віч на віч». «Еге, а вже ж!» – реготнув Лі у віччаї. «Без окулярів я сліпий, мов той кріт». Гарден поправив окуляри в себе на носі. Йому вже зовсім не хотілося мочитися. «Що за дивина?» «Поглянь на себе», – промовив він. «Просто візьми і подивись на себе». Мабуть, Лі щось таке дочув у його голосі, бо Гарден у сріблястому світлі місяця помітив, як той почав тремтіти. Але він зробив Либонь найрозумніше в цих обставинах. Промовчав. А чоловік, котрий стояв над ним, який ніколи в житті до цього не брав участі в жодній бійці, навіть у старших класах не бився навіть у початковій школі, зрозумів, що все добігло кінця. Якби Лі мав зброю, він міг би вистрілити йому в спину, коли він йшов від нього. А втім, ні. Лі був, як там це слово, пережоханий. Паробок лі був пережоханий. Гардена вразила ідея. «Я знаю номер твоєї машини, – сказав він, – і ім'я твоє знаю. Твоє та її. Я продивлятимусь газети, мудаче. Від Лі ані звуку». Він нерухомо лежав до лілиць, тільки розчавлені окуляри зблискували в місячному сяйві. Добраніч, промовив Гарден. Він пройшов через майданчик до машини і поїхав геть Шейн у ягуарі. Хвилин десять, а то й п'ятнадцять він почувався чудово, мав час пошукати щось путнє по радіо та, врешті, вирішив вставити у плеєр диск Лусінди Вільямс. Аж тут зненацька у нього в горлі опинився його шлунок, все ще повний курятини з картоплею, яку він з'їв у золотому глеку. Він з'їхав на аварійну смугу, перемкнув трансмісію на нейтралку і зібрався вийти, та зрозумів, що на це не мав нього часу. Тож, не розстібаючи ременя безпеки, він перехилився у вікно і облював дорогу просто біля дверцят своєї машини. Його всього трусило, цокотіли зуби. Позаду з'явилося і наблизилося світло фар. Хтось пригальмував. Перша думка, Дикстри була – це дорожній патруль, нарешті копи. Вони завжди з'являються, коли нікому не потрібні, навіть зайві. Друга – крижана впевненість – це крузер за кермом Елен на пасажирському сидінні Лілі. -Лі. Тепер він теж тримає монтувалку в себе на колінах. Але то був усього лише старий додж, у який напхалося повно дітлашній. Один, схоже, рудий хлопець із зовнішністю ідіота, виставив свою круглу прищаву пику, у вікно і закричав «Обригай собі п'яти!» Пролунав загальний сміх, і їхня машина піддала газу. Дикстра замкнув дверцята, відкинув голову назад, заплющив очі, чекаючи, поки минуть спазми. Невдовзі вони минулися, і шлунок у нього став на місце». Він зрозумів, що йому знову хочеться відлити, і сприйняв це як добрий знак. Він пригадав своє бажання вдарити Лілі у вухо, як сильно, який пролунає звук, і волів би викинути цю згадку з голови. Від цієї згадки його знову почало нудити. Його розум, його зазвичай слухняний розум – Спрямував думки до начальника ракетного командного пункту, що розташований десь біля містечка Самотній Круг, Північна Дакота, а може біля урочища Мертвого Вовка в Монтані, до того, хто потихеньку втрачає глуст. Бачить терористів під кожним кущем, складає під замок до шафи стоси тупих інструкцій, сидить до пізньої ночі перед монітором комп'ютера, поринаючи у паронайдальні закапелки інтернету. А може пес по дорозі до Каліфорнії, де на нього чекає робота, їде, а не летить, бо має парочку одиниць спеціальної зброї в багажнику свого плімута Родранера? І в нього щось трапилося з машиною? Звісно. А вже ж так було б гарно. Чи могло бути, якщо поміркувати? Він гадав, ніби для пса нема місця у великій порожнечі американського Хартленда? Це вузьколобе мислення, а вже ж? Тому що за правильних умов будь-хто може опинитися будь-де і займатися будь-чим. Дрижаки минулися. Дикстра знову завів Ягуара і покотив. У Лейк-Сіті він знайшов цілодобову заправку з публічним туалетом і зупинився там, щоб опорожнити сечовий міхур і залити бензину в бак. Після того, як уважно роздивився, чи нема там на стоянці або біля якоїсь з чотирьох колонок крузера, і впевнився, що нема. Відтинок шляху звідти до свого дому він проїхав, думаючи думки ріка Гардена, а в будинок біля каналу війшов Джоном Дикстрою. Йдучи з дому, він завжди вмикав сигналізацію, це обачно, і тепер йому довелося її вимкнути, щоб війти, а потім решту ночі вимкнути знову.